إليه من التقصير من تلو من سرور السماء ومن ساتعمنا من يهدي إلا فلا مضل له ميزل فلا عذاراً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا مبيأ بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم يحسن إلي من دينه فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى أذي محمد صلى الله عليه وسلم فخر الأمور محدثتها فإن كل محدثة من أكل ابناء الضلالة كل ضلالة في النار إخوات الدين عيزني عندكم الله الحمد لله كتاب Jibril mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tiga surah Allah yang semoga dengannya kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapatkan doa doa malaikat kerana orang orang yang hadir di dalam majlis ilmu termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat agar mereka mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Apa yang ini? Kita akan membahas sebuah matri. Mungkin lebih banyak umum kerana kita matri matri khusus. Jadi kita ingin firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah atal biqalbin salim. Pada satu masa yang tidak ada manfaat lagi, Mal, Harta, Wala banun, Dan tidak juga bermanfaat, Ana-ana kecuali menaati kecuali orang yang datang kepada Allah yang diwafatkan Allah di salim dengan hati yang selamat ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa pelajaran hikmah yang besar ketika Allah katakan mal wal banun tidak bermanfaat. Ini menunjukkan sebaliknya bahwa mal belum juga Allah sebutkan bermanfaat. Kalau dia di akhirat tidak bisa menjadi manfaat, kalau kita di akhirat anak dan harta yang selalu dibanggakan orang. Berapa banyaknya orang kaya bangga dengan kekayaannya. Dia bangga ketika sudah menjadi orang yang beruang. Atau orang kaya beruang. Atau kaya beruang. Terserah itu mau ngomong-ngomong. Bangga nih. Dia sudah menjadi orang kaya beruang. Orang kaya banyak uang. Maksudnya orang kaya beruang. Dia bangga. Harta mal dibanggakan dimana-mana dibawa hartanya, hartanya, hartanya. Tapi Rasulullah juga katakan dia heran melihat manusia yang selalu sibuk memikirkan hartanya, hartanya. Sebenarnya bukan dimikirkan hartanya. Dia sedangkan memikirkan harta untuk pewarisnya. Coba bayangkan. Kita kerja pagi sampai sore. Malam. Lembur. Untuk siapa? Anak. Untuk apa anak? Masa depan. Pendidikan Anak. Yakin tak anak-anak kita itu berasing pendidikannya? Dengan duit kita yang banyak? Belum tahu pendidikan. Belum tahu anak kita jadi sarjana. Walaupun namanya sarjani. Belum tentu namanya namanya sarjani. Nikah sama sarjana. Lalu jadi sarjana. Lengkap lah sarjananya itu. Eh? Tapi itu kan belum tentu. Belum tentu, Yohan. <tuh> Harta itu belum tentu pembahagian anak. Harta dan anak. Ketika harta dan anak sama kita pikirkan, Kita pikirkan harta kita kumpulkan banyak-banyak untuk menyebelahkan anak. Agar masa depan anak itu berhasil. Ternyata belum tentu berhasil. Tapi kita sudah berusaha mati-matian. Pagi, sore, siang, malam. Taruhlah anak kita berhasil. Yakin tak anak dapat kerja? Belum tentu juga. Tapi kita tetap berusaha. Sudah itu yakin anak dapat kerja? Yakin tak punya gaji? Besar tak gajinya? Kalau sudah besar gajinya, yakin tak kita bisa menikmati? Tak ada yang mengatakan pasti akan menikmati. Mati yakin tak? Masalahnya, kita ni pintar atau bodoh? Sesuatu yang tak kita yakini, kita persiapkan mati-matian. Pagi, sore, malam, ke mana waktu kita berpikir untuk sesuatu yang tidak kita yakini? Masa depan anak Bahagiannya anak, sarjana anak, kita nikmati atau tidak, itu sama sekali tak pernah kita yakini, tapi kita sudah berusaha menghabiskan duit, habis sebesar mati yakin tak? Yakin kita mati ya ikhwan, sudah bersiapkan. Ni yang kurang, ni yang kekurangan kita. Antum ambil motor, untuk apa memin motor? berapa dia bayaran bulanan ngambil motor paling murah lah motor sekarang murah meriah tanpa DP tanpa DP bulanan 500 ribu itu bayar gak karena motor itu penting kan penting surga penting gak surga penting tanpa DP pernah tak usul bulanan ada dah lima ratus ribu sebulan yang surga? Untuk dapat rumah di surga? Lima ratus ribu sebulan yang surga? Tak ada! Untuk disembayangkan. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membuat masjid di dunia ini sekecil ataupun akan dibuarkan istana di surga? Ini tidak. Kalau sudah ke masjid... Prinsip ekonomi pakai Mengeluarkan impak sekecil-kecilnya Untuk dapat sorga pirdaus sebesar-besarnya <SILENCIO> Ya si Sorga 500 rupiah khayal. Yang penting kan ikhlas ustaz Kalau kecil-kecil banyak orang ikhlas Cuma yang besar kalau betul, betul ikhlas Perhatikan pada satu masa lain fahamal tidak ada manfaatnya harta. Nah, ketika kita yang memegang harta itu, bagaimana memanfaatkan harta agar dia menjadi manfaat untuk kita, <tik> dunia kita, akhirat kita manfaat. Karena orang yang zuhur bukan orang yang membuang harta. Ada mobil dijual, ya. Pendaraan dijual Akhirnya jalan kaki ke mana Pekan baru Ke pinggir Jalan musur pinggir, pinggir, pinggir Maka hatinya lari di pinggir ke pinggir, pinggir Kemana? Mau ke pinggir pak? Itulah ke pinggir kok belum sampai-sampai ke pinggir Lari pekan baru untuk jalan di pinggir, pinggir, pinggir pinggir Terus kok akan sampainya di pinggir? <tuh> ya Biar punya sedikit pak Mobil kemarin Dunia saja itu pak Hmm. memang yang itu hidup tak di dunia bang? orang yang zuhud orang yang menggunakan dunianya untuk akhiratnya dia gunakan dunianya untuk akhiratnya itu yang zuhud itu yang rendah tidak saja. sampai yang tinggi-tinggi lagi Ya rendah saja dulu karena makin tinggi makin berat ketuhutannya apa itu orang yang mencampakkan membuang dunia dari hatinya walaupun dunia dalam genggamannya. Beda kita kan? Dunia tak dalam genggaman tapi dunia di hati kita. Itu perbedaan kita. Sahabat dulu khalifah Ali, Umar bin Abdul Ali, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah? Ya, bukan mereka susah. Mereka orang kaya. Kali ada yang susah yakin. Umar bin Khattab tu diperkirakan hartanya, penghasilannya sekitar 200-an trilion satu tahun. Ketika meninggal, beliau masih meninggalkan hutang 86.000 dinar. Mana hartanya banyak? Tengok. Tengok. Umar bin Abdul Aziz Kembali tadi yauma la yanfa'u malun wa la banun amal ana man ana selalu dibanggakan orang dan selalu orang mengaitkan dengan hartanya banyakkan kita kenapa kamu berusaha simpanan banyak ini banyak kebun oh tak terhitung setiap sudut kota ada kebunnya Rumahnya begitu... Rukurnya begitu... Ya akhirnya... Coba kita pikirkan... Ketika ada orang paling kaya di kampung ini... Setiap te, setiap jengkal tanah ada tanah dia... Setiap sudut ada rumah dia... Apa dia... Lalu kita lihat juga orang yang tak punya... Lihat kalau dia mati... Sama tak tempat masuknya? Sama... Ukurannya juga... Sama... Lalu untuk apa harta yang dia kumpulkan itu? Untuk dia? Tidak... Untuk orang yang dia tinggalkan, bermakna yang dipikirkan selama ini bukan miliknya, tapi dia sedang memikirkan untuk orang lain. Istrinya yang cantik, belum tentu sudah meninggal mau ikut mas. Kenapa mati dulu mas? Kita dulu janji sehidup semati. Kalau begini, biarlah saya mati. Tak mungkin ya ki? Tak mungkin lah itu. Sehidup semati itu satu hidup satu mati. Kawan kita dulu katanya setia. Ini akan membantu kita. Atau begitu kita meninggal. Dia mikirkan banyak hartanya. Siapa ya yang ambil jandanya? Lalu untuk apa? Nah ini gunanya ketika kita punya. Manfaat itu dunia itu kita kendalikan. Dunia itu yang kita arahkan untuk menguasai akhirat. Ketika... <tuh> Abdullah Mubarak, kehilangan uang. Salah satu hartanya lah. Beliau gelisah. Lalu orang berkata, Ya, kini, ya Inan, kau selalu mengajak orang zuhud Sementara kau sendiri ketika kehilangan, kau merasa gelisah. Dengan hartamu yang hilang, Lalu beliau katakan, bagaimana aku tidak berpisah dengan hilangnya hartaku? Sebab aku ingin dengan harta itu menambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kita hilang. Kalau kita hilang harta itu bukan untuk meninggikan derajat. Ya, itu gelisah, betul buat kan hilang. Bukan itu masalahnya. Duit itulah satu-satunya nak pasang garuhan nomor kemarin. Nah, ini nomor tak lah terpasang. Duit belum terbayar. Karena dunianya. Angkut perhatikan mal kita kembali ke mal bukankah orang Rasulullah Nya akan menanyakan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam لا تدل كلام يبى آدم يوم القيامة حتى يسأل tidak bergeser Kita tulang kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya kepada diri mereka itu anak umri hivim apakah tentang umurnya kemana dihabiskan umurnya apakah umur Apa kata Imam Hasan Al Basri Ya A'yuha, Ya ibnu Adam, inna ma antum alayum, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu adalah hari. Jika zahabah yamun zahabah bantu, apabila berlalu satu hari, berarti sudah hilanglah sebagian dari diri kita. Kemana kita habiskan waktu kita? Kadang habis main sepak bola, main futsal, Allah. Sudah tu sore, main tenis meja malam main badminton, Allah semua hampir lima waktu tu ada olahraganya menjaga kesihatan jasmani, hmm. Allah Ikhwan sudah tu dia pula cepat lupa olahraga setiap hari tapi pelupunya setengah mati terutama hutang paling cepat lupa hutang. Hmm oh uh, iya ya, ada hutang apa tidak ya, apa tidak rasa-rasanya tak ada rasanya tak ada, padahal memang ada Cuma rasanya tak ada bayangkan paling cepat hutang lupa, yang tak bisa dilupakan orang, hatta sudah gila pun lagi, Cuma satu apa rokok antum kalau ingin kuat ingatan banyak merokok kuat ingatan cuba tengok orang gila tu lupa istri, lupa anak, lupa bini lupa diri, lupa orang tapi rokok pasti tidak lupa, Yakinlah antum kalau dia minta rokok, antum kasih pulpen antum dibilangnya gila gila, kata dia, minta rokok Benar? begitu kuat ingatannya pada rokok jadi antum kalau ingin setia dengan rokok banyak-banyak seolah-olah kuat ingatan ya, kalau pelupa pelupa kan, kuat ingatan itu namanya selera pemberani Berani ni menentangkan itu, selerah pemberani. Umur, ha? an ha. umri, fi an ilmihi, tentang ilmu, fi fa'al, apa yang ia lakukan dengan ilmunya? Pertama, ada tak dia belajar ilmu, ilmu agama, dunia tak perlu diburu, orang bagaimanapun hidup pasti akan belajar juga urusan dunia ni. Antum jadi petani, ya, belum tentu insinyur pertanian lebih hebat daripada Antum. Ada orang, maaf bicara, jadi insinyur perikanan, suruh berenang tak sandai dia. Biasa saja, cuma ilmu yang dibaca-baca. Ada orang memang setiap hari dia ngurus ikan. Tahu dia mana ikan jantan ini kan betina tu? Baru aja kecil kecil bertelur baru keluar gitulah tahu mana jantan mana betina. Dari mana tahu? Nengok aja kejadiannya tu. Kalau yang di depan itu ah, tu betina tu, yang di belakang tu jantan tu. Kenapa? Karena jantan mengejar betina. Kata percaya tanya sama ikan tu macam ni. Kenapa itu ilmu apa? Ilmu agama itu yang mengangkat kita kepada Allah. Yang mengenalkan kita kepada Allah. Orang kalau kenal Pak Irti bukan main, bangganya. Kenal Camat lebih bangga lagi. Kenal bupati, bangga lagi dia. Tapi orang tak bangga kenal dengan Allah. Itu aneh. Kalau bawa Quran, sembunyi-sembunyi. Apa itu? Nah. Ha ada katanya, jelas Quran dimasukkan dari itu. Tidak ada lah katanya. Itu tadi, jangkuran. Tidak ada apa katanya. Biasa-biasa aja. Quran, biasa-biasa katanya. Mayangkan. Cukup kalau bawa kabus bahasa Inggris, dikeluarkan. Padahal cuma tahu baca depan aja, baca dalam, tak tahu dong. Ha? Ilmu, itu tentang ilmu. Kemana dia mengangkat ilmunya? Wa malihi tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan hartanya. Kemudian ke mana diinfakkan. Mereka itu ya Fik. Ketika ada kesempatan diberikan Allah. Kita diberi harta. Kita diberi ini. Lakukan itu. Infak. Tapi ingat. Itu anak kritik tadi. Sedekahlah anda. Pasti akan kaya. Sedekah bukan untuk kaya Kalau antum sedekah untuk kaya Sama antum beli Mobil hadiah payung Antum beli mobil bayar kontan Antum minta payung aja, Mobil tak antum ambil Gila namanya itu Kita impak sedekah Bangun istana Kita bangun masjid ini Agar nanti di akhirat Allah beri apa? Istana Jangan minta kaya sekaya apapun, Tak akan senilai dengan istana di akhirat kaya itu bonus. Jangan cari bonus. Yang kita cari tu apa? Tujuan bonus tu diminta tak minta tak masalah. Kalau kaya alhamdulillah. Kalau tak kaya memangnya tu tak berimbak lagi. Ondoh, saya berinfa terus. Nampaknya Cina juga yang makin kaya. Burung walet tak berimbak. Kaya lagi kan? 20 juta hair miurnya. Mungkin inilah kuranglah sedikit 10 juta eh kotoran burung walet 6 juta harganya bayangkan antum apa beda kopi luak dengan kopi awak kopi luak mahal kan sekilo berapa mau 1 juta kan coba kopi awak sekilo berapa tak ada orang mau beli kopi awak antum bilang kopi keluar lagi kopi luak tak ada orang mau beli tu kopi awak yang menyuruh perbedaan kopi luak dengan kopi Kopi awak Lalu apa nak kita banggakan? Tak ada Maka ketika kita diberikan Allah harta itu Ini yang kita manfaatkan Sekecil apapun Infak kita Apa kita, fikiran kita Supaya anak, kita mendapatkan Apa yang dijanjikan Allah Baru-baru ini ada SMS masuk ya, Dapatkan door face Macam-macam Dengan mengirim SMS Sebanyak-banyaknya banyak orang berusaha beri kirim SMS Kirim ya. Kadang-kadang dengan ustaz pun pakai SMS saja Tak pakai telepon-telepon Sebab SMS gratis Antum bayangkan nak dapat ilmu orang dulu Dia berjalan berbulan-bulan Ini nak bertanya dengan ustaz SMS gratis dimanfaatkannya Sekali bertanya sepanjang-panjang pertanyaan Ustaz saya tunjuk satu, dua, dua, tiga, empat Tolong tanyaan Jawab dengan ringkas padat dengan dalil Ustaz Tentu Ustaz memikir jawabannya Kalau anak jawab ringkas padat Allahu <tuh> <tuh> Kalau saya jawabannya Apa salahnya Kak? Okey lah, ini tidak Nah kenapa dia SMS banyak? Karena dimengarapkan salah satu SMS-nya tadi, ada yang menyebabkan masuk, dapatlah tadi hadiah. Kenapa kita tidak perlu banyak amal? Agar kita berharap di antara, bukankah kita tahu bahwa amalan kita tidak memasukkan kita ke dalam surga? Yang masukkan kita ke surga itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Kita banyak beramal Mana tahu Di antara sekian banyak amalan kita itu Ada amalan yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Ini itu pun tak Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah Ini dia Maka kita berusaha mana harta itu kita bimfakkan, kita jalankan infaknya semuanya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semua harta, dia tidak akan bermanfaat. ya Kecuali kita jika meninggalkan anak tadi, anak-anak yang soleh. Kena itu ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya, Khalifah nih Wai Khalifah, Kalau engkau meninggal, apa yang kau wariskan untuk anak-anak? Umar bin Abdul Aziz katakan, yang kau wariskan kepadanya takwa kepada Allah. Karena itu aku tidak akan pernah menolong anakku dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa taala. Aku hanya ingin mewariskan pada mereka takwa kepada Allah subhanahu wa taala. Ada imam yang lain lagi, Khalifah juga. Ada Khalifah yang lain lagi, ya? Punya anak sebelas. Umar bin Abdul Aziz anaknya sebelas. Ya. Ketika beliau wafat. Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan harta untuk anak-anaknya ya, sekitar 400 ribu lah satu orang anak. Sebelas anaknya masing-masing sekitar dapat 400 ribu lah. Khalifah yang lain. Saya lupa namanya. Ketika wafat. Meninggalkan harta untuk anaknya 400 miliar. Umar bin Abdul Aziz hanya 400 ribu. Satu ketika... Ketika perang terjadi... Jihad bisabillah... Anak Umar bin Abdul Aziz... Ada yang berimpak 100 ekor kuda. Harta warisannya berapa? 400 ribu. Impaknya... 100 ekor kuda. Anak Khalifah yang juga 11 orang... Yang dapat harta warisan masing-masing 400 miliar tadi... ...kalau keadaan itu sedang jadi pengemis, Apa jaminan? Takwa kepada Allah. Ini yang paling kita takutkan. Kita tak punya bekal untuk anak untuk jadi anak yang takwa kepada Allah. Sebab kita sendiri dilisa juga. Takut artah habis. Hmm. Kalau saya begini mana layak? Hmm. Besok nak makan apa? Apalagi jumpa? Apa ini? gelisah. Amak ah, kita perhatikan keadaan itu. Penuh lagi, terpenuhkan anak. Nah. nah, kemudian tadi kita nak selesaikan. Ketika tiba katakan man, walaupun, ya kemudian dikatakan tadi yang keempat adalah tentang jasmani. Untuk apa jasmani yang dibagikan Allah, macam tadi kan? Mudah-mudahan sini tak ada. Kadang-kadang ada yang hobi main shotgun main tembak menembak. Kalau zaman dulu kita belajar shotgun tu tembak menembak tu dari buluh yang ada buluh panjang tu yang bisa dilipat-lipat tu. Itulah jadi senjata mainan shotgun. Kasih tali kasih ni, ta, ya tembak, terpelanting. Tapi itu kan murah, tanpa modal. Kreatif kita membuat Hari ini, enggak Orang beli organ aja sudah sampai 7 juta Impaknya belum sampai pernah 7 juta Dia beli senjata itu saja 3 juta, 4 juta, 7 juta, mungkin puluhan juta Beli baju untuk main itu saja Dia tak pernah kelisan mengeluarkan duit untuk itu Tapi kalau sudah impak Mulai dia tanya itu hm, Asal ustaz itu naik eh, Impak lagi nipak Asal naik itu Ha, impak lagi ni. Paling ngeri dia kalau ada ustaz itu muncul. Ha, ni, ni, ni, ni, ni. Mulai impak jalan lagi ni. Nampak? Gelisah dia. Seolah-olah akan dimakan. Ha, ni impak lagi ni. Impak terus, impak terus. Padahal berapa yang terusnya? Kadang-kadang kita terimpak baru berapa? Ada orang berimpak. Ni kenyataan lah. Saya tak tahu... Karena Ustaz boleh kenal juga. Dia cuma ditemui oleh beberapa orang saja. Dan sampai kini tidak dikenal orang. Dia orang-orang ini pun cerita sama saya. Yang nerima impak ni. Ustaz tahu tak? Berapa hari yang lalu kami baru bertemu dengan orang. Mau berimpak kepada kita. Terus? Orang Singapura Ustaz tadi datang dia, tak ada satu kami pun yang kenal orang sendal-sendal jepit ini itu yalah nanti kalau apa saya mau berimpak lah tolong jemput di Singapura rumahnya ini, ini, ini sampai ke sana kami ustaz dia pakai sendal jepit sampai ini tengok rumahnya ustaz tidak ada orang tuh. biasa saja ini masanya tapi tahu dah ustaz berapa dia berimpak tidak banyak memang. Empat ratus ribu dolar. Amerika. Empat ratus ribu dolar berapa tu? Empat M. Begitu kita mau kasih kuih tansi Ustaz. Ya. Oh. Untuk apa itu? Saya janji saya dengan Allah. Bukan dengan kalian. Ini duit jangan kasih tahu orang. Bawa. Urusan saya sama Allah. Tak urusan dengan kalian. Kita kalau sempat tak kasi dia kuih tangsi. Ah, mungkin hilang dengan kue-kue, Tinggal tangsinya aja lagi anak. Empat. Eh. Tapi dia sudah yakin. Tak apa. Dan saya yakin ni belum. Dia orangnya tak tadi kenal. Banyak. Tapi tak banyak cerita. Tapi anak tengok. Kata kau. Suka main ganda, kan tidak? Tidak pula hmm? Coba Berapa banyak Kita dipalingkan oleh permainan dunia hmm? Dari satu Satu lain Kita nyamkuh itulah olahraga Apa beda dengan ketapel? Hmm? Bukankah Rasulullah melarang main Ketapel Kerana itu tak membunuh apa beda itu dengan ketapel? Itu kan cuma alat juga, tapi tak membunuh juga kan? Yang tidak mengecap macam antung kena antung tembak dengan peluru shot gantung, sama dengan antung kena tembak dengan ketapel. ambil peluru apa? Krekel tu tembak tu sama tu. Mungkin sakit ketapel tu lagi daripada itu. Cuma alatnya aja berbeza. Yang ini murah, yang ini mahal beli. Tapi masalahnya apa? waktu kita, tenaga kita, harta kita kita habiskan, kadang-kadang sebagian kita tak sempat main dengan anak-anak lantaran kerja tapi sempat main shotgun dengan orang lain walaupun habis kerja harta anak-anak itu pengaruh dan iaitu tidak anak nah, ketika anak itu tidak bermanfaat lalu bagaimana kita ingin manfaatkan anak ini Ingat apa-apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna wajullah turfa udara jatuh hantiljennya. Seorang itu diangkat kedudukannya di surga. Lalu dia bertanya, Anak-anak haja, bagaimana kedudukan aku diangkat? Lalu dikatakan kepadanya, Anakmu selalu beristighfar kepadaMu. Apa kita tidak ingin anak-anak yang pandai? Karena inilah harta kita yang bermanfaat. Jika ibnu Adam bin Qatamal hulamin salat sedekah jariah, atau yang tertua mudahnya, atau anak salaf, yaduulah sedekah jariah. Bagi hidup, kalau la mati siapa yang bersedekah? Awal la mati. Kalau kita sudah mati bersedekah, diterima tak Ustaz? Tak terima orang. Orang tak terima. Orang mati bersedekah orang tak terima. Orang mati bersedekah dia datang malam-malam. Siapa kata dia? Saya berima sedekah dia lemati lah mana mahu orang sedekah tak jadi anaknya bersedekah untuk bapaknya yang sudah mati boleh tapi orang mati boleh tak bersedekah tidak boleh. Eh mati dia tak mati kalau ada orang mati balik ya tentu hidup Itu namanya orang kita ini orang mati balik hidup sebenarnya kalimat itu orang mati balik dia hidup. Gitu cuma dibaca orang mati balik hidup. Itu sama. Ada mayat di langkah kucing hidup. Sebenarnya ada mayat di langkah kucing hidup. Bukan ada mayat di langkah kucing hidup. Nah, kalimatnya kan beda. Nah, ada ada mayat di langkah kucing hidup. Ada mayat di langkah kucing hidup. Kan beda. Bahasa Indonesia itu salah saja kalimat. Lain. Nah. Kan begitu Adik belum mau makan Bapak Cuma kalimatnya Adik belum mau makan Bapak Kan beda itu nah. Jadi bahasa siapa pun harus baik juga Cuma kita kan sudah sepakat Untuk jadi orang tak baik Ini air bening atau air putih nih? Antum kalau pergi kedai Mintalah air bening dibagi bagi orang tak? Tidak bagi orang Antum minta air putih baru dibaginya Air bening Padahal berarti kita sudah sepakat untuk ber, berbohong Padahal kita tahu kita pun bohong hmm. Pakat Kalimat kita Ini tahun Ini sudah tahun berapa ni? Tahun baru Bulan apa ni? Hmm. Bukan Bulan apa ni? Bulan rafiul awal Matai matahari Januari, kan Januari itu kan hitungnya Matahari, kan bukan bulan. Yang bulan tu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul itu bulan. Kalau Januari ini seharusnya Matahari Januari, Matahari Februari, gitu. Kita aja sepakat untuk berbohong. Akhirnya kita sebut bulan Januari. Mana tu bulan Januari? Matahari baru betul gitu kalau pengajian itu biasanya malam ahad kan hmm. kalau pesta malam minggu hmm. pengajian malam ahad pesta malam minggu hmm. kemudian ini anak في داخل سورة الفرقان هي التي جبنا الله سبحانه وتعالى نرانى بعى من الدعاء اوراق اوراق يعبدوا راعيهم. مركوك قد ربنا هب لنا من الزواجنا وذريتنا كرة لعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا يا رب كامي هب لنا ان ابركنا قبل كامي من ذريتنا هب لنا ذريتنا Ya, min 'ad-dawaajina dari istri-istri kami, hmm. tuh istri-istri ba. Yang belum punya istri tak boleh dengan ni Ini kan istri-istri kami. Hmm. Kalau satu kan iswan, kalau dua istum, kalau tiga baru hmm, Itu dia. Itu benar bahasa Inggrisnya itu. Ya. Jadi antum belum punya istri, antum baru punya zaujah. Ustaz sudah punya istri? Oh, belum. Kok belum? Zawjak? Sudah. Nah, kalau istri belum gitu. Zawjak? Sudah. Nah, istri itu? Tiga. Itu dua. Kalau satu? Iswan. Nah, itu baru? Istri. Ya Tiga baru istri. Kalau belum ada? Istri di sana. Belum ada. Jangan ngumpul-ngumpul. Ya. Nah. Berarti kan? Minat dua dari istri-istri kami, anak-anak kami, tunjukkan, ya, banyak anak, banyak anak banyak rezeki. Ada orang kini mau bantah banyak anak banyak rezeki itu tidak benar. Dari mana tidak benarnya? Cuba kalau orang sudah nikah sekian tahun tanya sama dia sudah dapat anak ada? Apa dia bilang? Belum dapat? Riski. Sudah punya anak? Belum. Kenapa? Ya belum ada rezeki Pak, belum ada rezeki. Satu anak satu rezeki, dua anak dua rezeki. Banyak anak banyak anak rezeki. Gituh, hmm? cucu. Kalau ada yang ngatakan lagi apa? Ya, Cie, tapi Ustaz, banyak anak kalau tak biasa diatur kan ini. Lebih baik banyak anak tak bisa diatur daripada sedikit anak tak bisa diatur eh, Kalau banyak anak tak bisa diatur, orang katakan wajar. Kalau ada orang, wih, anaknya kayak susun paku sebanyak itu tak bisa diatur. Apa kata orang? Wajar, anaknya banyak. Enti anak dua aja tak bisa ngatur, kurang ajar. Mau jadi wajar atau kurang ajar? <tuk> itu kalau dua kan jadi ya, jadi presiden kan mantap daripada banyak tak ada yang jadi antum mengkhayal tak jadi cuma antum mengkhayal jadi punya anak 33 orang semuanya jadi gubernur dan habis Quran jawab dong kan mantap daripada dua jadi jadi ya <tuk> tapi kan kita harus berencana iya berencana kita keluarga berencana kita sokong sebab kita ingin berkeluarga berencana punya anak banyak kan itu bisa kita bisa penting iya Tanda rencana. Kalau menikah tanpa rencana, itu nikah ditangkap satpol pp. Itu tanpa rencana. Cuma nak jalan-jalan aja dia, bawah itu harus kena tangkap. Itu tak punya rencana namanya. Orang nikah harus punya rencana. Rencana punya anak banyak. Masa anak ayam saja banyak-banyak. Kalau anak ayam ini sapi banyak sini kan. Coba tanya orang yang punya sapi. Pak, anak sapi mau dua atau banyak? Oh, banyak. Nah, coba tanya. Anak orang berapa? Dua cukup. Wah, lebih hebat sapi daripada orang lagi nampaknya gini. Tak. Tapi diatur. Nah, ini dalam Islam. Boleh ngatur. Ya, boleh ngatur. Membatasi. Dari mana untuk bisa batasi Orang yang tukang bagi Allah. Tak bisa dibatasi batasi. Hmm? Ngatur jaraknya memang ada Maka penyapihan, Penyusuan Kadang-kadang sebagian wanita terlalu sering melahirkan anak ini, Ada aturan Islam Dan itu boleh Nah bagaimana istri dan anak-anak menjadi kuratul a'in Kuratul a'in itu berada di atas cinta Kalau orang sibuk-sibuk cinta Saya cinta anak saya, istri saya, betul? Tapi juta kak <tuh> anak istri menjadi kuratul a'in apa itu? menenangkan <tuh> menyejukkan batin Kena yang kita cintai belum tentu dimenenangkan hati kita ikhwas cuba bayangkan ibu-ibu hmm, cinta pada suaminya betul? suami juga cinta pada istrinya tapi pernah ada ya tadi anak cerita juga ada yang trend zaman sekarang ni, semenjak presiden baru, ada pula kebudayaan baru, apa, pakai cincin baru, ah tu, di mana mana orang milih cincin, dia ambil batu yang mulai dari tak berbentuk, disusun di bre apa, granda. Dirapikan sampai jadi sebentuk cincin. Untuk bisa bayangkan. Batu yang awalnya tak punya bentuk. Tahan dia polis halus-halus. Sudah itu jadi batu cincin. Langsung dipakai dia. Oh itu bercium setiap hari itu. Oh cincin itu tadi itu. Kalau kena ingus saja langsung dilap itu. Padahal anaknya ingusan tak pernah dia gelap. ya terus, Usap. Terus begitu. Itu kalau sempat istri malang istri macam itu itu. Yang punya suami suka ngelus-ngelus Batu cincin Apa dia tak terfikir ini istri Anaknya sudah empat Umur tu sebenarnya baru 25 tahun Tapi nengok bentuknya lah sama dengan 52 tahun Coba itu dipulih Dirapikan baru, baru awal lagi Itu baru ini tak batu <tuh> Di delima tu lah musim tu Tiap simpang ada orang jual batu. Lah ramai pula tu yang tukang milik. Laki-laki perempuan milik batu. Yang orang kita lah banyak pula pakai batu. Saya tak melarang pakai batu. Tapi banyak orang apa suka ikut ke tren-tren yang aneh-aneh. Sebanyak ini lah buat batu kerikel di samping itu tu kenapa beli. Ambil aja batu kerikel tu lah. Jaktunya batu batar tu lah besar lagi batu cincin nak dibuat. Tak banyak habis duit. Hek? Eh? Tengok akik lah, tengok jambrut lah, tengok berniola, tengok intan, tengok kecubung, segala macam itu dihubungkan dengan ramalan nasib. Ini oh akiknya, mesti akik hitam sedikit. Kenapa? Agar punya wibawa sedikit. Kalau yang hitam, kalau yang agak kuning itu pemanis. Kalau antuk tak laku dilamar orang, pakai cincin anu akik, pakai kecubung sedikit pemanis gitu. Dan itu nanti cari yang namanya mutiara, mutiara uh, mustiqah uh, mani gajah. Itu bagus untuk laki-laki yang sudah tua tak pernah nikah-nikah lagi. InsyaAllah itu penglaris itu. Semua dihubungkan. Itu yang jadi masalah. Kalau hanya makaya saja tak masalah. antum makaya saja tak masalah. Kalau tak terberatan dengan jo. Ya. Anak hobik cincin nenek, Allah. Tanganlah bagus-bagus dibagi Allah, ditempel-tempel pula anak yang lain lagi. Eh? Tambah tak bagus. Ya. Eh? Perhatikan tadi, Pak. Eh, anak dan istri kita cintai, tapi belum tentu nenangkan hati kita ikut. Anak tengoklah. Usia kecil enak kita, tapi dia sudah mulai pakai senjata, sebentar nangis, sebentar kelahi, sebentar ini. Wo. Macam-macam itu jarang orang tua ya nengok anak itu jadi sebagian ada ketika anak menjadi kuratul ain betul-betul tenang jiwanya capek kerja mau marah sama istri eh umpamanya tenengok anak langsung berhenti marahnya itu betul-betul anak menjadi kuratul ain sejuk kembali dia ingat anaknya betapa susahnya istrinya melahirkan masa gara-gara masa air ke yang musan aja sudah dimarah biasa kalau sudah sudah banyak anak itu kan kata-kata tak ada yang mesra lagi orang kita ni kan kebiasaan Yahudi dipakai henimon bulan madu sebulan dapat madu lalu setahun-tahunnya tak dapat madu dapat madu asli macam kena racun katanya madu asli itu Pak senang meriksanya bawa ke rumah kalau terbang piring tu tu asli madu deh ada madu gitu kan diam aja dia tenang aja dia ah yakin dah asli itu aduh nah, lebah tu boleh baling, baling tapi bawa ada madu asian cuma tengok sini oh langsung itu terbang piring wah oh, betul betul asli ni madu tu madu asli ya, ya? mari tidak <tuh> bagaimana anak anak <tuh> <tuh> anak istri perlu pendidikan beri kesempatan. Ya kita seperti ini dimanapun kita asing dianggap orang asing akan kecil di sini. Ini lumayan bah. Ada satu tempat kemarin saya Surabaya kita baru masuk itu kita naik Wonosalam di puncak gunung. Gila dinginnya wah cukup dahat dinginnya. Ya eh? senang ngaji tak ada orang ni ya? sebelum ngaji tu tunggu pula dia baca selawatan-selawatan salah kula salah mula ke kan? kan itu lagunya tu salah kula salah mula ke kan? lagu salah-salahan tu eh eh dia salah bacaan ni tapi kita sabar nak tengok dia Susah di tempat hanya ada satu keluarga yang baru ngaji di satu keluarga yang baru ngaji itu itu pun anaknya dengan istrinya yang lain masih curiga saja apa kan? entah macam itu juga di sini kita orang pinggiran eh? kata orang kita ini orang pinggiran tapi kita kasih sudah cukup terkenal Iwan Palihs kan nyanyi lagunya orang pinggiran kan berarti dia dari sini itu dari pinggir dia hmm. orang pinggiran katanya ah, berarti hmm. ke sini dia pernah lahirlah lagu orang pinggiran jangan besok beli kasetnya jangan. Nah, ini lagu kita nih. ini salah faham cukup terkenal jadi walaupun kita di pinggir katanya, tetap kita dikenal yang di pinggir yang di tengah inilah dia gitu kan Nah, perlu pendidikan anak-anak sampai kapan ini Alhamdulillah Masjid sudah ada, kajian Ustaz-ustazlah mulai rutin, rutin ngaji sini. Tiap bulan. Tiap minggu. Hah. Mantap kan? Di atas buat sekolah. Ini masjid. Alhamdulillah, itu tanah masih banyak lagi kan? Iya, asli. Antum kalau tanah itu punya jin dengan jabatan nak beli. Karena itu tanah oranglah yang kita sebut. Kalau orang tu mau jual, kalau itu tanah Jin, aku tak perlu Cari-cari orangnya, kenapa? Itu kan tanah orang betul. <tuk> tu maksud kita cari usaha untuk betul mendininya. Itu kalau tanah Jin, ngapun kita ngomongkan tanah Jin. Urusan Jin sudah ladi pakai celana Jin. Tanah Jin pula nak diambil. Nee, nah, itu tanah orang betul. Sekarang tanah orang itulah yang harus kita cari jalan. Bagaimana dia menjadi milik kita. Sebab kita orang. Kalau berkumpul dua orang jadi orang-orangan. <Glain> yang di sawah itu jadinya. dua Berkumpul semua. Ya? Ini ini sekadar apa. Ini, kajian umum saja. Supaya anak ingin tahu. Ya. Karena baru aja ke pinggir ini. Ya? Padahal lewat tadi ini. Lewat ke situ sudah, melepon tadi. Itu ana sudah lewat. Lewat ke sana? Eh. Kantor camat lewat melewat. lagi Tengok di sini kan? Oh. Ana pikir kantor camat itu di jalan sana. Sebelah sana. Apa kantor camat? Sebelah sini Apa masjid? Cari-cari tak ada masjidnya di menang. Kantor camatnya tak ada juga. Rupanya kantor camatnya di dalam. Biasa kita kan camat semua kan calon mati, hmm? camat kita, ya. kita camat semua calon mati, eh hmm? semua, ya tapi alhamdulillah, tak ada masjid kayak ini ya ki, tinggalan tu macam menempel-tempelnya, eh, hmm? tempel duit seratus ribu, dua ratus ribu setiap bulan, eh, hmm? hmm? bukan duitnya belikan batu bataannya, bukan duit itu tempel-tempel, lah, -tempel. ya, kalau ditengok aja tak saya yakin lah, ya, tapi insyaallah, Ya. Hmm? Macam tadi tanah Itu anda bilang kan Banyak trik untuk bantuan hidup Untuk cari dana Dana tanah ni Kalau tanah umpamanya dijual orang 100 juta Cari anggota kita umpamanya berimpak Buat daftar impak mereka umpamanya masing-masing Sudah menyediakan diri untuk berimpak 1 juta Ada 100 orang kan 100 juta bu. Bukan duit dulu Catatannya dulu Lalu uang 100 juta, kalau satu orang 1 juta Kapan bayarnya? Cicilan, 100 ribu sebulan Masa nah, antung nyicil mobil Berapa juta sebulan? Nyicil untuk surga Tak nak 100 ribu sebulan Memang kelewatan kelewakan notak hidang no? Haa? Moyan beli motor tuh tanpa DP 300.000 pada beli tuh sebulan dibayar aja itu. Terus sebulan kita bayar, ini kita impak dan itu angsuran untuk kita meraih yang namanya istana di surga, yang itu yang kita inginkan. Impaknya kita buat 100.000 sebulan. Tapi sudah terhitung. Nah, kalau ini sudah ada data seperti ini, Buat proposal pinjaman. Mungkin di sini seperti ada hmm, Pak Daryanto ada Ustaz Mahmoudi. Sah, ini yang bersedia. Kita sudah dapat dana. Dari ikhwan-ikhwan ini. Yang setiap bulan mereka mengangsuran sekian-sekian. Ada seratus orang Ustaz. Seratus ribu satu orang. Sebulan seratus orang berarti ada sepuluh ribu. Kami perlu pinjaman untuk cepat. Seratus juta. Yang kami angsur sebulan. Sepuluh juta. Nah, kita tak ada orang kenal. Suruh. Oh Pak Deryanto tak mau banyak orang yang kenal dia tu huh? mudah dia mencari hidup ya itu caranya jadi orang ni wah ini ada banyak ramai orang tapi kadang-kadang kan kita tak terfikir ya, kan padahal itu nilainya kecil sebenarnya kan coba antum bayangkan antum beli pulsa saja berapa antum sebulan berapa kali parkiran parkiran mobil parkiran motor sudah tu antum di rumah apa WC umum berapa kali antum masuk? Antum hitunglah semuanya. Berapa duit antum masuk untuk masuk WC umumnya? 500 rupiah antum masuk WC umum bisa masuk, tak bisa keluar lagi. Sebab itu antum bayarnya 1.500. Buang air kecil, 500. Air besar, 1.000. Antum masuk, air kecil, air besar. Antum bayar 500. dalam aja tu, tak bisa keluar. Berapa habisnya Ini untuk akhirat. Nih, Satu juta ya, Bisa bayar cepat, bayar cepat Tak bisa, langsung Seratus ribu sebulan Seratus ribu sebulan, nanti berapa bayar Rimpak paling-paling Tiga ribu satu hari Tiga ribu Tiga ribu ya. Berapalah sebenarnya Tapi ketika itu, ingat Ketika kita cari yang halal iblis selalu menghalangi kita Untuk rimpak tetapi ketika dapat uang yang haram, itu mudah untuk berimbangi. Makanya itu tengok orang-orang yang kalau dapat arte duit panas duit panas tuh mudah. <tuh> <tuh> Mau minum anggur ini semua, silakan. <tuh> ah ini dia. Ah coba, kita. Uh, <tuh> Alhamdulillah, ini sudah cukup. Berapa kali berapa nih? 8 dah? Berarti tambah ke sana berapa meter? 18. 84, Yang dalam ini? 12, 12 12. berarti 3 3 di sana ya. 3 ke belakang 18 ya. 3 18. Berapa itu keramiknya itu? 54. Eh. Ha, 54 11. 54. Ha, ah. 108. Tambah depan itu 12 3. Ya ya 150 kotak Satu orang satu kotak Keramik berapa sekotak? Yang ini? Ah, 60 ribu 60 ribu seratus Kalau 50, 150 kotak 9 juta kan? Cukup sebenarnya hitung kalau ngitung mudah pak keluarkan duit itu yang bayar kita hitung kita gampang ah saya ngitung pandai sebentar tapi keluar duit saya susah gitu ah uh -uh. tapi itu kalau semuanya itu disamakan bersama insyaallah semuanya mudah tapi ketika itu hanya di bawah akan jadi berat Karena setan itu sangat pandai membuat kita berat tapi kalau kita sudah ramai ramai jadi mudah Huh, 150 kotak Semen Ini kan punya semen Itu apa saja Berapa semen itu 64 kali 50 sak mungkin Tidak ya Tidak sampai itu 50 sak nah, Kalau keramik begini Berarti di luar tu sekitar? Tidaklah. Ha? Lebih besar. Kemarin, dua, Pak, dalam. Dalam, sementara kebapak, kebapak, sementara Aduh. Mau 30 saat kan? 30 saat lah. 60. Kali 3. Lumayan kan? Hah? 60. 60. 60 saat 30 saat juga tutup pak semua 30 saat ya. 3 kali 6 nah, Tidak apa, ini 10 saat ini 10 saat, saat ini sudah tutup Oh iya, 600 ribu 1 juta itu kan ya. Iya Zemennya, berapa satu pak? 30, 1 juta 920 1 Berarti 2 juta tu cuma kan ya. Iya <laughs> Stok pak <laughs> lagi murah stop, pak. besok anak lewat sini lagi cegat anak tengah jalan tu besok insyaallah tinggal bercakap aja bukan duit anak buat duit orang kan anak tinggal bilang aja eh anak lah selanjutnya ngomong di pinggir ha, gitu kan? oh kesian ustaz kata dia kan dapat dong kesian orang aja lagi bisa dijual muka tu jual aja muka tu tak masalah stop pak anak serius tu tapi kan 30 sak kan Ha? kan kalau ada stok simpankan bagus itu ini tinggal keramik lagi kan nah, itu mancingnya eh semen sudah ada keramiknya tak ada ni eh nah, itu cara mancingnya <tuh> semen sudah ada keramiknya tak ada gimana ni eh nah, mulai 150 sa keramik eh 100 10 kotak keramik siapa mau antu kalau bisa 50 100 saja heh Masya Allah Di belakang Semennya Cukup Tak cukup semen di belakang hmm? Maka itu hitungnya jelas-jelas Jadi senang orang kalau ustaz-ustaz datang tu, Dia nengok gini-gini Ustaz itu, pak, dia tak berduit Memang Tapi muka dia bisa dijual Itu masalahnya dia pergi sikit Jual mukanya sikit Ambil lah sebelah ini 7 juta Sebelah sini 1 juta tengah lah Salah Ini itu selagi muka itu Lagi saya laku dijual Besok kalau tak laku lagi kan susah hmm? Kena itu bukan bab mengemis Yang mengemis tu untuk diri sendiri Ini untuk umat Sebagian orang itu bisa toko Baru keluar Sebagian orang tak ditokok dia sudah keluar Ada sebagian orang lah teruk Kita nokok-nokok tak keluar-keluar juga ya. Tua tak orang tua Makin tua anda Lupa. Itu, InsyaAllah Ya, Yang dua berapa saat sebelum tadi? 30 2 juta kan? InsyaAllah 30 nah, Anak kata -an, itu dulu sebab nak Allah Muhibam dikasih doa dalilan tasafurka waktu beliau salam dengan Allahumma rokati. Jam tu kecepatan atau apa tu? <Susuk> Betul. Oh, <Susuk hivna> itu jam tu agak sakit sikit tu ya ki. Hah? Enggak jarum pendeknya telah melewati jam 9 <gina> <sedikit. Minuh> kan? <tis> itu betul kan sedikit itu kan Itu ana tengok jam 9 apa jam 10 jamnya ya <tis> <tis> huh? Ada pertanyaan Hilang jam 10 Kecet aja Sudah itu aja ya. Moga bermanfaat untuk pertemuan kita ini. Lain kali, moga Allah berikan kesempatan yang lain. SubhanaAllah, moga yang dikasih oleh Allah terus berkali buat kembali ke dalam hidup Allah. Ini adalah contoh.